Една реалност На Богоявление се състоя братска вечеря у се В разговора учителя каза следното. За този, който не разбира, има външна и вътрешна страна на живота. За този, който разбира, има една реалност. Този, който търси лесния път, намира мъчения, а този, който търси мъчния път, намира лесния. Човек си прави план, но той съвсем не съответства на това, което става. Обаче имаш ли вяра? Законът работи. Нямаш ли вяра? Законът се спира временно. Този, който работи с Божия промисъл, трябва да изключи съмнението и да бъде умен, за да не изкушава Бога. Невидимите същества, които вървят с него, имат познати навред и нагласят предварително условията. Това е добротворство. Например, хващат едного, който е тръгнал да проповядва. Началникът на полицията говори строго, заплашва и се заканва да направи Еди какво си, но арестуваният е във връзка с Бога. Не се минава половин час и той нарежда на стражаря. Я го пусни да си върви и го пущат. Навсякъде работят и от двете ложи, смесени са най-лесното нещо е да служиш, а най-мъчното е да грешиш. Като гледам усърдието, с което работи един банкер, над баланса в банката или един лозар, който прекопава лозето си, казвам. Тези хора работят така усърдно, за съвсем дребно нещо, а пък аз, който имам един висок идеал, колко усърдие проявявам, Един проповедник трябва да е минал школата на земеделеца, на търговеца, на лекаря, на банкера, за да добие опитност, че като дойде време да проповядва да е готов. Еврейският пророк Моисей, който е един от учителите, е бил Говедар, като вземеш думите му, да възлюбиш Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и всичката си сила и ближния като себе си. Това е Моисей. Всичко друго дадено от него е за деца. Понеже евреите не бяха готови. Някой си искал да изпита своя приятел колко е издържлив. Дегизирал се, въоръжил се с револвер и го причакал. Като вързал приятеля си, му викнал Ти си не храни майко. Знаеш ли какво престъпление си направил? Хокъл го, хокъл и най-сетне му открил кой е. Откъде измисли всичко това? Отдъхнал си подложеният на изпит приятел. Щеше да ми се пукне жлъчката. Когато провидението те постави на изпит, става тежко но трябва да издържиш. Например, страх е от сиромашията, а Господ ще ти даде сиромашия по всички правила. Ти я изпъждаш от едната страна, тя дохожда от другата. Има достатъчно примери. Някои от членовете на руското царско семейство, князе по происход, станаха вахсаджи Човекът по естество е мързелив, че като го впрегне сиромашията, ще го накара да работи. Като се изпита сиромашията, идва богатството при нас. Има една красива страна на живота. Зад всичко стои една скрита реалност. В следващия момент, какво ще бъде, не знаем. Има нещо, което всякога ще ни изненадва. И трябва да се научим да схващаме великото, което работи в живота. Всеки човек има по една магическа пръчка. Известна сила в себе си, но трябва да знае как да я развие. Мойсей стоя 40 години в пустинята. докато научи този Закон. Той хвърли тоягата и тя се превърна на змия. Мойсей се стресна, но Господ му каза. Хвани опашката й. И той като е хвана, тя стана пак на тояга. Много неща се разкриват постепенно на човека. Първо се посяват като семе, после поникват, цъфтят и връзват плод. Пророк Илия, като отишъл при Сарептската вдовица и е попитал как е, тя казала, че има малко брашно и малко елей. Но като взела да меси, не се свършвало брашното в нощвите, също и елеят. Така че, щом някой е пророк, той трябва да увеличава брашното в нощвите и не го ли увеличава, той не е никакъв пророк. Христос казва, в който град влезете, вашето благословение ще почине върху него. Когато човек мисли светски, като го налегне староста, идва до разочарование. Но който има вътрешно просветление, той не може да остарее. И като има знание, от стар, може да стане отново млад. Алхимиците са знаели еликсира на живота и са се подмладявали. Старият се изгубва и вече като млад, минава под ново име. А който е неук, ще мине по обикновения път. Животът е един, физически, духовен и божествен. Когато човек не разбира живота, за него той е само физически. Когато го разбира наполовина, за него той е духовен. А когато напълно го разбира, той е божествен. Отишъл един човек на вид беден преди един богат и когато се сприятелили богатият пожелал да покаже всичкото си богатство. След това другият казал Много съм благодарен, че ме прие. Сега ти ела да ме придружиш до мястото, където живея. Тръгнали вечерта, замръкнали насред пътя. Бедният навик човек бил мак. Той хлопнал и се явило едно красиво здание. Вътре светлината се леела, носила се музика, била сложена трапеза, имало баня и спални. На сутринта магът пак хлопнал и всичко се изгубило. Така през целия път той показвал какво притежава и казвал на богатия. Твоето богатство трябва да го пазиш постоянно, а моето богатство... Само се пази. Колко души могат да направят това? Те са рядкост. Непостижими са Божиите пътища и всичко е възможно за онзи, който знае. За този, който знае малко, малко е възможно. А за онзи, който знае много, много е възможно. Един ленив човек стъпил с боси крака на медно дюшеме, седял там, без да се помръдва, но като нагорещили дюшемето и той ще не ще почна да играе с краката си. Да има неща в света, които за да направим, трябва да ни нагорещят. Ще бъде. Ще бъде. Нощта преминава, денят наближава, Новото ще дойде по един много естествен начин. Като дойде пролетта и всички цветя веднага излизат над земята. Като дойде духовното и ще изникне хубавото у хората, ще се реализира божественото. Това е неизбежно.